Zahidlərə vəsvəsələr eləyir Və Şeyh Rahimullah buyurur ki Ola bilərdir bir dənə cahillər eşitsinlər ki O vaxt ki məsələn eşitdir ki Quran dünyanı pisləyir Hədislər dünyanı pisləyir Və cahildə elə fikir yanar ki Dünyanı təhkənmək lazımdır Və dünya lazımdır ölbizə Və əsas ahirətdir Çünki ailə var, hədislər Və öz dünyanı pisləyir Cahirdə başlayır elə fikir yanmağa Və görürsən, tərkilir cahir Olur tərk-i dünya Və deyir ki, bu dünya boş şeydir Düzdir, boş şeydir Lakin tərk-i dünyadır gündə öl Və görürsən, deyir, tərkilir və çıxır dağlara Və şeyx burada sufilərə Sufilərə, yəni toxunur Çünki sufilər belə deyirlər Sufilərdə var belə şey tərk-i dünyalıq Və bu da xristiyanlıqdan gəlib Və sufilikdən çıxan yollar da var minhəclər Xüsusən ixvanların minhəci Çünki ixvanların minhəci sufilikdən gəlib Ona görə e, Sufilikdən bəzi şeylər qalıb olar da Məsələn, anışidlər Anışidlər əslində o sufilərin Dumbun ilə çalıb öz furranmaqlarının rəqsləridir Ola ki, bunu götürüb baş göz don geydirir və deyiblər ki ora bizimdir, bura bizimdir Lakin və ya məsələn həmsinin ixvanlar yotublardan tərki dünyalı deyir ki, qəsələn şeyx deyir ki rahiməm Allah burada deyir ki, görürsən tərkilirlər hər yanı küməni, cəmaatları elmi fikir və həmə sifətlərdir elmi və bəhşi kim olur? aləni tərk elir və s. gedir dağlara. Alə fikr vermirlər artıq. Deyəsən sufil idi. Və tərk dünya deyib ki, yəni bu dünya heç nədir. bu dünya lazım deyil mənə. Mən əsas nə olmaq istəyirəm və s. həmin şeylərdir. Çünki əsasda baxanda bu ixlanların başından suf olub. Əvəlləri. Elədir? Hı. -hı. Ona görə Şeyxdə Rəxmin Allah buyurur ki, təbii ki, bu şeytan vəs-vəsələdir. Çünki bir yana dirk edəndə dağlara zada, fikirləşməyə də alə var, alə ola bilər, cahildir, elm öyrətmək lazımdır, qohumlara fikir vermək lazımdır, öladın tərbiyəsinə. Və sən tut bunları hamısını atkınan, geddinəməni bu dünya lazımdır, ölməni istəyirəm, nəsə olun? Təbii ki, şək yoxdur, şək ki, şeytan vəsvəsəsidir. İblisin yolunda daşıyan insan. Və təbii ki, İslam tərk-i dünyalığı əmr etmir. Düzdür, dünyanı pist deyir. Nə üçün dünyanı pist deyir? O, o, hansı dünyanı? O dünyanı ki, səni dinlən tərk edir. Və ya o dünya ki, israfdır. Onu pist o cür dünyanı. O dünya ki, Haramla qazanılır O cür dünya pistir Yox sən halamla qazaq ilə Dünya eyeb etməz Var sahabilərdən imkanlar var idi sahabilərdən Lakin cahilliyinlərindən başa düşmürlər Və deyir ki, ona görə Çünki cümləni cəmaati meclisindən tərkilini ona görə Ona görə deyir ki, sələflər, bəzi sələflər Belə eləyəndə Bəzi sələflər tərkilib çıxmışlar dağlara Və sufyanın sonra Rahiməullah Gəlib olaraq hamısın qayıt arzadalar Deyirdi bu İslam deyil Və təbii ki insan fikir verir ki Biz Hər cür insan Yəni oruç tutan Hər cür müsəlman Hər cür əməl sahibi Namaz qılan Hətta cihad eləyən Hətta güclü ibadəti imanı olan Və s. və s. Hamını iblisin vəsəlisindən Qutarmaq mümkün olunmayacaq İblis vəsələcək Lakin qorunmaq necə ola bilər? Ancaq onu tanımaqla, elimlə, düzgün yolla, düzgün mənəclə, düzgün baxışlarla. Dəyər ki, belə ancaq elimlə, elmiyyətlə, ixlas ilə e, məqsəd başqa şey yox, ancaq Allah Subhanahu Taala-nın rızasını qazanmaq üçün. Ancaq belə şeylərlə nail olmaq Yoxsa insan şeytanın vəsitesindən xilas ola bilməyəcək. Ona görə Allah Subhanahu Taala neçə yerdə Quranda deyir ki, açıq-aydın düşməndir. Özəlliklə deyir düşməndir, Və insanlar çox çıbsa o düşməyə təhkik etsir, başqa düşməyə. Azərə birinci, buna gözlə qalib gəlginə. Nəfsibə qalib gəl, bu şeytan qalib gəl, sonra Allah subhanət hələ bizə eşitli faydanlardan etsin. Və şeyx inşallah davamlayır, vəzvəsələrə necə zahidlərə vəzvəsələ edir, inşallah qalsın gələn Allah bilir. Sonra şeyx İbn-i buyurur ki, ə, o vaxt ə, zahidlərə necə vəzvəsə vəsvesələrindən e, elmi tərk eləmək. Və elmi tərk eləməyə şeytanın vəsvəsələrindəndir. Şeytan istəməz ki, elm oxuyasan. O yola elmi inkar edən onsa iblisin dostları olar. Necə binikə indi bu, rahmehullah və elm zəruridir elm sənə bəyanlayacaq nədir düz, nədir yalan və elm kitab oxumaqdır və bir dənə elm, hansı ki elm almaq lazımdır qaydalar, əsaslara istinad eləyələyərə yoxsa, məsələn elmələ olsaydı, nə var idi adam 3-4 dən kitab oxuyandan sonra alim olardı Ya 100 da kitab oxuyardan qusarda alimsan. Hələ də əsasları bilmək lazımdır əmin etki. Və iblis fəlsəfəli oxumayasan. Və var iblisin cəmaatları da. Hansı ki elmindən inkarlı olan insanlar. Və sufilərdə var belə şey. Hmm, yəni elm oxumazlar və suflara oxşayanlar və həmsinin şeyx sonra buyurur ki Allah, vəsvəsənəndən elə bilərlə ki ən güclü mümin olmaq üçün çox şeydən dünyayı tərk edəsən dünyanın emətlərin məsələn deyir bəzilən görürsəndir şeyx deyir ki ə, çörək yeməzlər çörək və ya bəziləri meyvə yeməz elə fikirləşirlər ki bu, tərk, yəni, bu müminliyin kamilliyin dərizini çatmaq üçün kömək edir soyuq-suyuq xoş deyardı. Bəlim çoxdur, şirniyyatı xoş deyardı, meyvəni xoş deyardı və ət də yiyərdi və hər şeydə evlənərdi və bəzi sahabilər hətta istədilər o qədər soruşandı ki, həyatın dedilər ki, biri əgər rəsul sağsa, həb belə yaşayırsa, mən biri ki, mən evlənməyəcəm. Biri dedi ki, mən Daha doğrusu, evləməyəcəm, yəni, yollaşımla olmayıcam Biri deyir ki, mən daima oruç tutacam Biri deyir ki, mən gecələ yatmışsa daima ibadət edəcəm Və bu müddət sonra şikayəti gəlirlər Yəni, bar saat çağırdı olar, ki Mən həm yatıram gecələr, həm də ibadət edəm bir qismində Və bəzi günlər oruç tutram və bəzi günlər oruç tutmuram Və həmçinə aləmləndə yaşayıram Kim mən sünnətmi təhək Kim e, mənin sünnətimi təhk edəsə, bizdən döyür Və Peyğamber salsın bu hədisdə göstərir, o salsın yolu nədir? Yəni, orta yol tutmaq Amma o sufilər və s. onlara oxşayanlar Hansı ki, elmdən oxumunlar Və inkarlırırlar və özlərininə başladı danışmağa Və dünyaya belə baxırlar, deyirlər, nəsə, nəsə olum mən Gölkün nəsə dərəcə çıxanlar, olarmısın İblisin vəs-vəsələrdir Və sonra şeyh Rahimullah ə, Yenə vəsvə sənəni davam edir Zahidlərə İnşallah qalsın gələn gələr, Gələn dəstərimizi Allah bilir Və sonra şeyh Müncozi Rahimullah Şeytan vəsvə sənəndən buyurur ki Və bəzlə ə, Elə başa şükür ki Yəni ə, Çox şey tərk eləmək lazımdır və məsələn Yemək, içmək Qeymək Və s. Və tərk eləməkdə bəzi şeyləri Tərk eləməklə baxmayaraq İstəyirlər Hansısa bir Dələcəyə çatsınlar Ona görə məsələn Əmir sahibləri ziyarət edirlər və s ki, buları belə görsünlər və buları nəsə versinlər və ki, şeyx deyir ki, Rahim Allah, bu şeytan vəsvəsələndəndir və sonra şeyx buyurur ki, Rahim Allah və ən böyük vəs biri şeytan riyadır özlə xəfif riya gizli və bu Amr-ı rastadanın bir də şeytanın və möminin əməlin savabını aparan hətta bəlkə də əməli batil yəni. Çünki Allah Subhanahu taala əməli iki şeye görə qəbul edir. Birinci gərək xalis ol Allah üçün. Və ikinci də gərək peyğəmbər salsə necə elib açır. Yoxsa əməl batildir. Bu rəya xəstəlik idi riya, yəni özün göstərir özün göstərir ki, təqva əhlidir sadiqdir belədir lakin əslində isə içi xarabdır qovar belə insanlar, xüsusən münafiqlər münafiqlər zahirən, müsəlmanla lakin batınən kafir və mümin də riya ola bilər Müsləmanda Məsəlman geri daima Öz nəfsinlə cihad iləsin Və bəzi sələfilər Yəni bu məsələdə Deyirdilər neçə il Öz nəfsinlə mübarizə pardır Ki riyadan çəkinəyir Və bəziləri Yəni riya həmçinin Görürsən əməlli il Sadıq də öləməz Lakin cəmat görsün deyə belələyir Onun görə Məlik ibn-i dinar, Allah, deyir ki, bələncini görsək, görsək ki, yalancıdır, istəyir göstərən əməlin sadək Ona deyir ki, özü yorma ki nə Bələ etmək nə, özü yorma Və <coughs> Necə bir qeyd etdi Bəni insanlar çoxdur və görürsən Salih özün göstərir və lakin qəlbi qap-qaradır üzvə gülür, olaraq qəp qaradı var belə hatta məçiddə də var görəsən insanlar cürbə, cürbə var qəlbi qap qaradı özün saliyyə göstərir və ya gülür və ya qəlb qap qaradı və dual ilki məsib bağlansın var belələri, Ona görə mümin, müsəlman Geri bundan qorxar Çünki riya doğrudan da Əmənləri puçva çevirəndir Və şeytanın ön böyü Ona görə sələf Çəkinərdilər, necə biz dedik Bəzlə hətta Quran oxuyanda görmək istəndirlər Quran oxuyur Bəzlə Quran oxuyanda adam görəndə örtürdürlər Quranı Bilməsinə ki, birdən Gəllər bu Quran oxuyandı Baxmaq, riya yox idi Vəla ki, özün qoruyurdu Amma Muhammed İbn-İsirin e, i̇bn Rahim Oğulları deyir Gündüzlər küləldir vəla ki, gecələ ağlayardı Gündüz ağlamazdı ki, birdən görərlər məni Məni ağlayıram Və belə Bu səlifin hali ayırın, Yəni, şeyx də Rahim Oğulları Bu məsələ Ayrıca gir ayrıb, danışır burada Nəqədə əsər getirib Rahim Oğulları Məmin gerib fikir verə Allah subhanət ar-ıbzə inşallah Riyadımız ağrəsin, əməllərimizi, hamı şey Allah subhantaraq qəlbimizi üzvür və dək, onlar şeylərdən təmizləsin Riya, kibir, pahıllıq, həsəd və təkəbbüllüyü və s. Amin, yorub. Allah bilir <gülüyor> İbn-i buyurur ki Həmçinin zahidlərə İblisin vəsvəsələrindən də biri budur ki Dünyanı təhlük eləməkdə şirdillər dünyanı tərk elməyə. Hətta dünyanı elə tərk edirlər ki, görsən ailələrini tərk edirlər, dostlarını tərk edirlər. Və təkliyə səbirlidirlər, rahiblər kimi. Çünki sufili cəmali xristiandan daxil olub. Xristianlıqdan o sufi fikirləri. Çünki təkdülyalıq əsas məşhurdurlar olar. Və sufilər də Şirdillə bu məsələni Bə Təbii ki, əgər ə, Düzgün hərəkətdə öyə aləni tərk eləmək Çünki insan aləsinə görə məsuliyyət daşıyır Və soruşulacaq Yəni, İslam da onu demirsən İbadəti görə tərk elə çıxır Hər şey tərk elə çıxır oradan Alə qalsın belə Həmçinin də dostlarla, həmçinin və bəzilə görsən və deyir ki, Şeyh Rahimullah səbirlirdilər və, və birindən xəbər verir Rahimullah deyir ki Davud ibni əv Hind deyir, 20 il oruç tutdu öz nə dostu bildi o oruc idi nə də aləsi çünki deyir yemək götürürdü evdən pazara gələnəcən paylayırdı yolda ehtiyaclara və dostları öyrüdlər ki evdə çöri yiyib və evdə gələndə evdəkilər fikirləşirdilər ki dostları yandı yiyib və təsəllif 20 il belə və özlə səbilirdi və şeyx dedi ki belə olmaz, yəni, bu şeytan vəs-vəsələndəndir insan görə aləsinə oturab baxa aləsinə, həmçinin dostlarla oturab və həmçinin şeyx rahimallah deyir ki, bəzə Şeytana vəsvəsələndən Çox yerləri tərk etməyir həmçinin Gedməyir Məsələn Görsən biri xəstənəni yanı gedmir Və canaze namazına görsən gəlmir Və deyir ki yoy, Orada mən görsələsəm Biraz mən e, Nəsə azalacaq mən Davimən nəy Hı, Nə azalacaq Nəsə azalacaq Və dostlara da Görsən deyir ki Baxışlıymışıq Müştənin mutlaq yerə və s. Baxmələk şəriyyəti müxalif olsa da. Yəni, öz adını tutmaq şəriyyəti tətbiq eləməkdən üstündür. Və təbii ki, şeytan vəsifəsələrdir. Və hətta çıxıb deyir, bəziləri bazara bir şey almaz. Deyərlər, a, filan, kəz bazardadır. Nəsə, bu aşağı düşər. Və təbii ki, özünü datmadır, təkəbbüllü Və Və şeyh deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna müxalif idi belə əməllərə Peyğəmbər özü çıxardı bir şey alanda Həndə qurullanmaq da Özünü daxtmaq və s. Qorxardı ki nəsə düşər aşağı qüymətdə Lakin Peyğəmbər sallallahu baxanda deyir Özü çıxardı, nə ehtiyazı elə özü alandı Abubakır radiyallahu anh həmçinin Paltar Atardı Çinlə, satardı və alardı. Və həmçinin Muhammed əbin Qasim deyir ki, rəhəmələlələ, Abdullah İbni Hanzala rədiyəllələnihu deyir ki, Abdullah İbni Salam gördüyü ki, Abdullah İbni Salam gedir və başında da ip var. Və cəmaat ona deyir ki, belə nəşəliyirsən? Allah Subhətələlə sənə varlığı edib, mülk verib ne qədər? Ehtiyacı eh, eh, olmur lakin... Ah, i̇pi atıb belinə gəzir ee, Və şey, Rahim Allah deyir ki Abdullah ibn Sələm Təkəbüllüyü ilə cihad aparam Yəni öz təkəbüllüyü nəfsinlə Ki tavacıkanlaşım Özümü sındırıram Hı. Çünki Peyyambər sahəsində eşitmişəm ki Kimin qəlbində zərdəcən Təkəbüllüyü varsa daxil olunacaq cənnətə Yəni sələf görünəcə Baxmayaraq Belə deyil, olaq ki, cəmaat arası çıxardır və edərdilər. Olaq ki, görəsən, bəziləri çıxmır, ki, yox, mənə nəsə azalacaq, nəsə olacaq. Bir e şey ki, bu da şeytanın vəsvəsələndəndir. Və sələfin yolum xalif. Və sonra şeyh rəhməmələ, yenə vəsvəsələlə İnşallah qalsın gələn dərsimiz, Allah biləyəm. Sonra evet. şeyh mincələcə rəhmələ, olaq ki, sələfin riyana mübarizə parmaqla qeyd etdi və qeyd etdi ki, Rasul Sallallar üçünləm özü üçün çıxardı, ehtiyacları üçün, həldən görürdüm, bazarı da çıxardı öz ehtiyacları almaq üçün. Həmçiniz sələf və bəzilərini sə daşıyırdı belində və cəmaat ələbirdi ki, nəsə qazanmaq üçün eləyir. Ola ki, soruşlandı ki, biz Sən axı ehtiyacın yoxdur, sənlə bu işi görsən Deyərdik ki, riyanla mübarizə param Ki, qəlbimdən riyad çıxsın Və sələfin halı belə idi Həm üçün, Əbubakır, radiyallahu anh, həm üçün qeydirlər sahabilər Və bəzi sahabilər deyərdilər ki, xüsusən Bunu eləyərdilər o vaxt ki, o, sonra O vaxt ki, bəhəm bəhə salsın, buyurdu ki Kimin qəlbində zərrəcən Kibir varsa, təkəbülliyi daxil olunacaq cənnətə və sonra Rahimullah e, o vaxt ki bunu qeyd etdi lakin hərdən alim üçün və ya ona lazım lazımdır çox cahillər arasında görsəməyi çünki cahillərlə çox oturur fayda yoxdur insanlar cürbəcürdür Onun görə hərdən bəzi illəri çıxmamaq məsləhətdir. Və ya vəzəri və ya bəzi əməllərdən o demək deyil, heç nələmək olmaz kibəs bəs riya gələr və ya hələ başa düşmür. Şəx burada rəxmi Allah vəzərinin ki, bəs övzəri deyil ki, biz həmişə gülürdük dostlarımızla və zarafat edirdik bir yerdə oturanda və bir, o vaxtı görəndə ki, kimsə qafını döyür, mən deyərdim ki ətrafındakilərə bəs susun, sakit və ə, mənə deyərdilər ki bəs onda riyah kimi çıxır, sən bizə riyasılığı öyrətsən, ne biz özümüz külürəyik burada, zarafat iləyirik özümüzlə bir-birimizlə, olakin kimsə gəlsə deyənək və şeyh, rəhməllə və zəyə rəhməllə ki, yox, qorxur qorxuram ki, gerən cahil olar bizi görər, belə ilə ilə asil ilə ilə ilə El məhəlləm şəhə ya sələfə Elə baxıblar ki Məsələn, gülmək olmaz e, Zarifat ələmək olmaz e, Nəsələmək olmaz Nəsələmək olmaz Onun cahilləri elə baxıb Elə fikirləşirlər Ona görə cahillərin qabandı Baxmayaraq bəzi şeylər Olar elmək, bəyənilməyir Hətta onlar, çünki olan baxışlar Tam başqadır Aydın dəyir və bu rüyadan dəyir Ola bilər insanın ki nəfər Nəsə bir-birlərinə söhbətləndir Nəsə söhbətləsilər görsün Ola ki, cahillən yanda olmaz Çünki cahillər başa düşmürlər belə şey Cahillər Yəni elə baxırlar ki, mələk kimi Məsum kimi və s. Onun görə Və Allahın yanında insan Gəli Öz dostunu yandı ki, necə aparır Hələ parmaya Gəli özünün fikir verən Və sonra şeyh Rahimullah Yenə yəni həmən Mövcudu da davam deyir. İnşallah qalsın gələn dərslərimizi Allah bilir Bu şeyx-i mücac Həmçinin şeytan Və səsənəndən deyir ki ə, insan Öz əməlinə Təəcüblənmək Və insan Mömin heç var Təəcübləndirməməlidir Öz əməli Özünü tərifləmək Çünki şeytana və səsləndəndir Hətta məsələn Şeyx deyir ki, Rahimunullah, əgər ki, onda, dəhşətsən O görək doğrudan da o dəhşətdir Yəni özündə Yəni şeytana və səsləndəndir Həmsin Şeytana qafılarından Və həmçinin sonra şeyh Rahimunullah Şeytana və səsləndən Həmçinin buyurur ki Elmin zəifliyindən fəqirlərə baxmamaq, yəni el-məhəllindən özlərindən hökm çıxartmaq özləri necə görür özür etmək lancı şeytan və səsləndəndir çox ki el-məhəllindən uzaq düşmək fəlakətdir insan özün çox təhlükəli yora qoyur el-məhəllindən təhlükələmək və şey yoxdur ki Necə şeyx də buyurmuşdir, iblis şeytanla necə istirə oynayır? <coughs> yəni, iblis daha doğrusu və ya doğrusu şeytan o cahillə necə istirə oynayır? Ona görə, ümumiyyətlə, insan ə, bilmədiyi məsələləri girişməməli. Çünki əgər sən bilmirsən, sə, çəşirəcəksən. O xüsusən də <coughs> müasir İslamda müəyyən fikirlər, müsəlmanlar arası dolaşır və s. Belə məsələlərdə insan nə qədər şübhəli məsələlər çoxaldı o qədər əhlinə ətrafında yaxışmalı lazımdır ki, çəşməyəsən. Çünki şübhələr şeytanın qapılarından biridir. Məsələn, şübhələndən <coughs> bəzi insanlar görsən, ə, bəzi məsələlər götürb şişirdirlər. Heç bilmirlər o məsələlər nə deməkdir şəriətdə. O məsələn, ə, hakimiyyə, Və ya məsələn, ə, vəla və bərə məsələsi. Ə, və ya başqa məsələlər. Və ya, təkfir məsələləri. Hansı ki bu böyük məsələlərdir. İnsan balaca məsələlərdə ehtiyatını təsəvvür belə məsələlərdə qəliz. Hansı ki cahil olan. Və vəla və bərə başa düşmüblər. Yəni dost-düşmən İslamda O, bu məsələ var İslamda, və lakin heç nə işşirtmək olmaz. Həm hakimiyyəni, həm təqfir məsələləri, həm vəla vəla vəla. Hamı zələ artı düşmək nə deyil? Yəm, bir adam bir şeydən danışıb, bilmirəsə o məsələni. Oturub ona söhbət edəsən, ızabaşı üzdən sənə danışacaq. Lakin bir az dərinə götürün, boğulacaq, ceb burax məni. Arda nəfəzim çatmırsın altında. Yəm, Qoğ mövzübə, həlaka olacaqsəm. vəlavəl insan düzgün başa düşmək, yəni İslamda dost düşmək, düzdür. Kafirlərə sevmək olmaz, lakin nə cür sevmək? Başa düşmək. O cür sevmək ki, olan dinin sevmək, olan əqidəsini, sevmək ki, onlar müsəlmanlara qalib gəlmək ilə ha hə, bu istəmək. Bu cür insan kafir olur. Yoxsa... Şirdib-lə, heç yaxın olmaq, heç əlaqə dəmələyilmaz Yox, hələ, hələ, də Belə məsələ hələ danışmaz da Peyhəmbər sağsan Kafirlər qonşular olub ziyarət edib Kafirlərlə alışveriş edib Rəsul sağsan Vəfat etmişdi Və qalxanı bir dən yahud edirdi Qedib vermişdi qalxanın ki Biraz buğda almışdı öz üçün Həmçinin rəsul sağsan Bu talbi sevirdi İstəyirdi onu Ulan sabitdir Müsləmanlar, xəlifələr Kafirlərlə əlaqələr qururdular Öz məsləhətdən, öz xeyirlərlə Allah başa düşmürlər vəla var vəla Vəla <gülüyor> var vəla məsələsi odur ki Yəni sevməmək kafirlər, yəni olan dinin Olana qidəsin Olanın müsəlmanlarına e, Qalib gəlməklərini sevmək İstəmək onda insan bu məsələdə yoxsa belə də olur yəni bəzən görsən deyirlər ki, Coca-Cola almaq olmaz. Deyək ordan nə səbəb? Kim deyib onu, kim? Alim deyib yoxsa cahil? Hansı keçilə başa çıxmır məsələlə girişir. Ona görə belə məsələyə qarışma, misaldır. E, belə məsələlərdə ehtiyatlı ol, yəni sən heç nə sənə fikr məsləhət veririk. Özünü həlaklama bu dünyada, axirətdə. Çünki hər söz əmanətdir. Bizim borcumuz səni və yandırma oxu, öyrən, sonra danışkına çünki o qardaşlar ki görür, danışırlar, başdan soğurlar bilmədiyi məsələlərə, onlar bu məsələdə cahildirlər, heç növmürlər xəbərlər yoxdur uzabaşlı bilib, türk kitablarını oxuyub üzdən lakin yenə dirəm, biraz geçsün, bir az dərini geçsin bir-iki dən sual, artıq özü üçün çapaladı gücü çatmadı onun yerə şeytanın qaplarını açma yenə üzvə bilmədə şeyə girişmə, öyrən. Demirəm danışma, danışla ki, biləndən sonra. Elim olandan sonra insan elmi öyrəcəy insona necə danışmaq lazımdır, necə hərəkət etmək lazımdır, elim. Heç olmayanda insan nəyə danışır, ağzından nəyə danışır, hər də istə danışır. şeytana yol açır. Özünü daxil olma. Allah Subhanahu taala inşallah bizi iblisin vəsstəsindən uzaqlaşsın. Allah Subhanahu taala bizi inşallah elmi məhəlləndən Allah Subhanahu taala bizə işdə faydanlardan istənilə bilər. Bəs. Salih Şeyx ibn Cülsi Rəhmetullah va ki İblisin zahitlərə necə vəsvasələr eləyir? Dedik ki, həmsinin zahitlərə, yəni ə Həddində artıq ibadətə qoşulan adam ə... xüsusən də Elmə fikir verməyib ancaq ibadisi qoşulan adam Hansı ki İndiki zahiddən çox sələdir Necə ki indiki sufilən də çox sələdir Yoxsa Zahid Və ya sufi kəlməsi Gözəl kəlmələrdir Və təmizlik deməkdir Sufi təmizlik deməkdir və, və var idi bu kəlmə işlənirdi Sələflər arasında O vaxt ki ə, Bəzi zələrat firqələr götürdü Bağda özlərinə da Ondan sonra çəkindirdilər cəmağı Yəni daha işlənmədi bu söz Çünki cəmağı çaşmasın Çünki deyilə o zələrat hədə sufidir Bu da sufidir Yoxsa sufi kəlməsi gözəldir Lakin bazı daşıyanlar isə Gözəl deyil Həmçinin zahidliyi də var səliflərin kitabları, İmam Əhmədin kitabı Züht Züht kitabı var Zahidliyidən yazıb, yəni ibadətdən e, ibadətdir gözəldir eləmək və lakin şirtmək olmaz və çox vaxt yəni, zahidlər xüsusən axır vaxtlar, həmçinin sufilər onlar eləmək fikir vermirlər və əsasən fikirləşirlər ki e, ibadət kifayətdir Həmçin, ixvanlar da elədir. Çünki, e, banitçiləri hələ sufilikdən yaranıb. Türmədə bir də sufilikdən. Ona görə məsələn, fikirlərə baxanda onlar da elmi inkar edir. Lanuhumullah. Burada Şeyh Rahimahullah deyir ki, həmçinin zahidlərə vəsvəsələndən Gördüyür iblis necə o cahillərlə oynayır. Baxma ibadat lakin ibadət iblisdən xilas olmaq deyil. Ola bilər iblis səni ibadətə şirtsin. Sən elə ibadət yaxşı eləyirsən, əhsən. Və Ve əsasənəndən cahillikdir. Yəni sağ ittərə, məsələn deyir, elmi öyrənmə. Lazım Ona görə elimsiz də başlayır verməyə. Elimsiz fitifa verməyə başlayırlar Və həm özdən zərağı taparlar Həm də arxazınca gedənləri Onun görə İmam-ı Əhməd'in vaxtında deyir, Biri gəlir Məkkədən Əhməd bin Hərbadında Və bu Əhmədə deyirlər ki Bəs filan kez gəlir Zahid deyir, belədir, belədir Vəlakin Şeyh Rahimə buyurur ki Vəlakin o ələmdə Fitifa verə bilər o Şeyh Rahimə deyir ki O ələm fitifa verməyə e, İcazı yoxdur Həmçinin şeyh deyir ki, Rahimallah, həmçinin iblisin vəsvəsələnindən elm əhlinə tən ilməyin Yəni zahidlərin, sufilənin Çünki biz dedik ki, onlar elm öyrənməzlər Və ne üçün elm öyrənmirlər? Məsələn, sən fikir verirsən, hətta iblisin qoşunu və s. Onlar elm dəstəndə də iştirak etmirlər, həmçinin əlmlə əlmlərə tən ilmələr Çünki elm öyrənsələr, onların min bir gecə nağınlarını siz qabulləməyəcək Ona görə. Yəni elmi, elimlə nə söyrəmlər? Lansın dursun cahildir. Çünki öyrənsələr o əmirləri olan bağçılar deyir ki, min əmirlər dilə şey elmi öyrənmə lazım deyil. Çünki öyrənsələr e, ona heç nə deyə bilmirlər. Görürsülər ki, haqqı biləciklər ona görə. Onun üçün bu səlahiyyətənin əlamətlərindən də elmin inkar və elm əhlinə tən elmək. Burada Şeyx də deyir ki, Rəhimullah, həmçinin zahiddən şeytan və səsasələndən də biri elm əhlinə tən eləməyi və elm öyrənməməyi, ibadətlə kifayətlənməyi. Şeyx deyir ki, necə ibadətlə kifayətlənmək? Olar elm nurdur. Necə elm öyrənmək olmaz? Elm nurdur. Sən qaranlıq otaqdasan. Elm işıqdır. Amma elm sən Elə bir qapı oradadır Geyir, başı deyir, bir dənə divara belə Elə bir qapıdır Çünki səs gəlir, hər yandan səs gəlir Sonra eşdir bu tərəfdən səs gedir ora Bilmir, hər səsə qəbul ləmək olar, yoxsa yox Eşdir, səsdir də, yaxşı səsdir Gedir, bir dənə başı deyir divara Amma elim olanda ışıqdır, ışıq Sən göstərir, qapı oradadır, geyir, rahat özün Açsan qapını keçsən, salamat Başın da sınmır Aydındır Və ona görə Şeyx deyir ki, Rahim Allah ehtiram eləmək lazımdır Və elm əhlinə tənilmək, Peyğəmbərə tənilməkdir Çünki onlar Peyğəmbər varistləridir Peyğəmbər s.ə.v hədisdə deyir ki Necə, Ərbin Əbital bir vaid deyir Peyğəmbərlər miras qoymurlar Yəni dinar deyir həm Peyğəmbərlə mirası nədir? Elm, hekimət və s.a.rə Ee, ona görə e, və bu elimlən e, və alimlər qabaqda olmalıdır və qeyriləri isə alimlərin arxasında. Çünki onlar görürlər, körlər görmədiyi. Onlar başa düşürlər, başa düşməyən başa düşməyənlər başa düşmədə yəni. Ona görə cemaat elm ehlinin arxasında olmalıdır. Ona görə Şeyx Rəhimullah e, Səhli ibn Saədin gətirir, dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: Bir peyamber sallallahu aleyhi ve sellem Əli bin Əvi talibə deyir ki Vallahi əgər sən səbəb olsun Bir kisənin hidahət gəlsə əlünlə O dünyada ən Barlı şey yoxdur o vaxt O qurmızı çalan dəvə idi e, Peyğamber sallallahu aleyhi Ən baxlı şey idi o vaxt orada Ondan xeyirlidir O bana göstərir ki Əli yəni, bin Əvi talib Harada deyir bu peyamber sallallahu Bu söhbeti ona Xeybərdə, Xeybərdə artıq, artıq bayrağı verib ona döyüş başlayır, hücuma keçirlər. Və Peyğəmbər (s.ə.s) deyir, öldürməyəlar deyir. Ola bilər bir ihtiyati gəlsin, səbəb olasan sənin üçün udna O da hələ İslamın məqsədi bundadır. İslamın məqsədi nədir ümumən? Kəlib insanları üz çıxarsın. Bu dəvətlə əsasən. Allah Subhanahu inşallah bizə işdə faydanlılardan elsin və munafiq və munafiqlərin oxşuğundan uzaq Amin.